Du lytter til Radio 24, 7. Den originale radio. Velkommen til QA med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Direkte fra Studiet på en efterårskold Vesterfaj der Maxgade er det blevet tid til Ugens QA, Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Og ved mikrofonerne, der står jeg, Mikkel Andersen, og naturligvis også min altid trofaste medvært, Henrik Kvartrup. Det gør jeg nemlig. Ekstrabladets hårdslående musikanmelder Thomas Trejo er en kontroversiel mand, men er han gået over stregen i sin kritik af Kim Larsen i en nylig kommentar, hvor han skriver, at de sidste 30 år af sangerens karriere er, citat, lige til glemmebogen. Mange på nettet mener i hvert fald, at Thomas Trejo er gået over stregen, og han er Trejo rent ind i en gedin shitstorm. Vi får besøg af Ekstrabladets chefredaktør, Poul Madsen, lige om lidt. Folketinget har skåret antallet af presseakkrediteringer ned. Det betyder blandt andet at Eksterbladet får markant færre folk med direkte adgang til Christiansborg. Det har mødt meget kritik. Vi får besøg af formanden for presseologen. Passivisere, satire folk så de i stedet for så de griner i stedet for at fokusere på magtkritikken og prøver at gøre en forskel. Det skriver tre specialstuderende fra CBS i en kronik, hvor de også langer ud efter denne kanals seniorkorrespondent, Kirsten Birgit schütz Hørsholm, og de kommer i studiet om cirka en halv time. Og til sidst, der skal det handle om Kongehuset. Berlinskes teaterredaktør, han står bag mikrofonen på en ny podcast, der ifølge formtalen går nysgerrigt og kritisk til Kongehuset som konstitutionel kerne i Danmark. Men hvordan harmonerer det, det er lige med at redaktørerklæringen eh, redaktør for samme avis, den garanterer er over for de kongelige. Du lytter til Radio 27. I selv samme weekend, hvor danskerne ved store arrangementer hyldede Kim Larsen, gik Ekstra Bladets musikern Thomas Treve til testerne. Gamle Larsen er til glemmebogen, proklamerede han, øh, og satte så jo et trumf på ved at kalde øh, Kim Larsen for, citat, et vågeblus der bliver sværere, eller der blev svagere og svagere. Og så konkluderede Thomas Treve i sin øh, anmeldelse, at de sidste 32 år var Kim Larsen ligegyldig stort set urbrudt Og for et par år siden var det også Thomas Treve, der skabte kontroverse ved kraftigt at kritisere Sander Sademundsen, der for nylig havde haft et hjerteanfald hende kaldte han for et citat ring. Wow. Poul Madsen, chefredaktør for Ekstrabladet, er Thomas Trejo egentlig musikanmelder, eller er han bare landsbytossen nede ved gadekæret, der er ikke magter andet end at provokere og råbukkvængelser efter folk? Jamen, han er musikanmelder. Han er den mand, vi sender i byen øh, for at anmelde det, han ser. Og på Ekstra der har vi det princip, at når vi sender folk ud, så skal de anmelde præcis det, de ser, og det, de hører, og ikke det, som flertallet øh, efterfølgende synes, er, er det vigtige øh, fra en koncert eller fra en begivenhed. Og i det her tilfælde, det er sådan set meget enkelt, hvad vi har gjort. Vi har bedt vores musikanmelder gennem, tror jeg, 25 år på Blad om at lave en musikalsk nekrolog over Kim Larsen. Og jeg ved godt, at det, uh, det er virkelig illehørt lige i øjeblikket. Man må ikke begynde at sige et eller andet negativt ord om en mand, der nu er afdød. Men hvis det skal have en eller anden form for troværdighed i en avis som Blad som faktisk har som slogan, var andre tiger, så skal man selvfølgelig skrive det, man mener. Og Trejo's holdning er, Kim Larsen var fantastisk i starten frem til 86. Han elsker rabatterstreder, han elsker kvinden min, ligesom vi andre. Kim Larsen har betydet utrolig meget for enormt mange forskellige generationer. Det er også det, vi har set med alle de her optog. Men... Derefter har, kan man sige, hvis man om 10 år ligesom skal skrive nekrologen på, hvad er det, vi husker øh, fra Kim Larsen, så er jeg sådan set fuldstændig enig med Thomas Treve i, at det er det, der ligger tilbage i tiden, som vil være det, som vil blive blivende. Men, men der er jo ikke nogen, der, der bestrider, at Thomas Trev må skrive, hvad han vil, men, men det, man måske kan stille spørgsmålstegn ved, er, om han er den rigtige musikanmelder. Og, og spørgsmålet kunne måske rejse sig, er, har du hyret Thomas Treve, fordi han har indsigt i musik, eller har du snarere hyret ham, fordi han... Erfaringsmæssigt genererer en masse klik ved altid at komme med nogle betragtninger, der stikker ud fra, hvad stort set alle andre mener. Jamen, jeg synes, det er fedt at stikke ud. Det er faktisk en af de ting, som jeg synes er allerfedest ved anmeldelser. Det, jeg synes, der er et helt stort problem. Det er vel ikke formålet nej, nej, formålet er, at man er ærlig og at man ærligt beskriver det, man ser. Det synes jeg, Treve gør, og jeg synes, Treve har stor indsigt i musik. Jeg synes, han i mange tilfælde er blevet en, kan vi sige, et offer for en kultur, som er i øjeblikket, jeg ved godt, det store ord at kalde Træo et offer, det vil han også selv synes, var forfærdeligt, at jeg, jeg brugte det ord. Det, der sker lige nu, det er, at alle mennesker i det her land ønsker at blive krænket. De bliver krænket over ingenting med det samme, og så den krænkelse, som de synes, de er udsat for, den skal simpelthen deles med alle på Facebook og på Twitter, de sender også mails til mig. Altså, når jeg læser de mails, undskyld, jeg siger det, som jeg har fået på Ekstra Bladet det sidste døgn, så er det mennesker, som man skulle tro, Kim Larsen var deres nærmeste familiemedlem. Æ, ellers vil man ikke kunne føle en krænkelse over, at en mand sætter sig ned til tasterne og begynder at fortælle, hvad han mener om hans musik. Og jeg synes simpelthen, undskyld mig, at samfundet, måden tingene foregår på i øjeblikket, er gået fuldstændig amok. Altså, jeg synes, vi er ude på et skråbland. Jeg synes, det er fedt, folk tager deres børn med til et fakkeltog for Kim Larsen og hører noget musik nede på Rådhuspladsen her i går aftes. Eller det der fantastiske billede, som vi også på Asterbød bragte i, fra fredagens, hvor de går hen over Langebro og i Aarhus og i Odense. Vi dækket det hele. Men det, at man kan føle sig krænket over, at nogen siger, hvad de mener om Kim Larsens musik, det synes jeg simpelthen er et, altså, jeg synes simpelthen, at der er kommet sådan en fejl dna i vores kultur. Jamen, men synes du, Madsen, at det er fedt, at folk føler sig krænket? Altså er det en nej, selvstændig synes, men, synes, en synes, en synes, med Thomas Trejo, nej. at han skal provokere? Jeg synes folk, de skulle simpelthen blive mere rummelige. Undskyld, jeg siger det. Jeg synes, de skulle uh, lade være med at fare til tasterne og føle sig krænket. Fordi det, der også sker, det er, at vi kender jo alle sammen, hvordan nettet fungerer, og hvordan uh, Facebook fungerer. Det er på den måde, så er der en, der nu føler sig krænket, så er der en, der skal overgå at jeg føler mig altså endnu mere krænket over Thomas Treve, og hvis Poul Madsen han ikke fyrer Thomas Treve nu, så vil jeg aldrig nogensinde igen læse med. Men er problemet ikke også lidt, at, at Thomas Treve måske kommer til, også i kraft af sin meget kategoriske anmeldelser, lidt at stå i vejen for, sin, altså for sit eget produkt? Jeg så jo og læste, jeg havde sådan en spørgsmål og svar, hvor man kunne spørge ind til Thomas Treve omkring Kim Larsen faktisk. Og alt handlede jo om Thomas Treve. Det gør det faktisk i en grad, sig en selv på et tidspunkt i debatten siger, okay, jeg har forstået, jeg synes, jeg er en idiot. Kunne vi eventuelt snakke om Kim Larsen? Det har folk ikke lyst til. De vil meget hellere snakke om Thomas Treve. Så er det ikke lidt et problem, at han ender med at blive historien i stedet jo, men den, for, så sige, den, den historie, hvor folk ligesom kan spørge ind til Kim Larsen, den er fortalt mange gange. Også på Ekstrabladet. Vi har også fortalt den i forbindelse med Kim Larsens død, hvor man øh, undervejs har dækket det live. Altså hvor man kan stille spørgsmål til journalisterne, også om Kim Larsens karriere og fortid osv. Og Thomas Trev jeg havde betænkt mig én ting den her gang, fordi Thomas Trev er altid en mand, der deler følelsen. At det var, at han skulle sætte sig til tasterne, øh, når vi offentliggår artiklen, sådan at man kunne få sin vrede harme ud imod Thomas Treve, og sådan han var i stand til selv at svare på det. Så så jeg heller ikke svare på alt det, som... Altså det normale er det jo mig, der ligesom sidder og svarer på alle de her mails. Altså, vi, vi, vi vil jo vi altid gerne have Thomas Treve i i studiet. Vi har prøvet mange gange, men ja. det lykkedes jo aldrig. Så hvis du en dag kan få ham lukket ja, ind, det tror, mikrofonen, tror, ja, så, så må du altså presse Det tror jeg er, for jeg, altså, jeg har det sådan, ikke at hvis man kritiserer, og jeg er helt enig i, at Thomas Treve bruger et voldsomt sprog, der er også noget, hvor han er gået over stregen, Blandt andet, da omkring så nævner omkring og så osv. Men det er han overhovedet ikke med Kim Larsen. Altså med Kim Larsen, der er det en, undskyld mig, fagmands vurdering af uh, musikken. Men jeg synes, man skal stå på mål for uh, sin, uh, sin kritiske holdninger. Og derfor er det enormt vigtigt, at man kan komme i kontakt med Thomas Treve. Men, men Madsen, tror du ikke, at Thomas Treve, han er jo også et menneske, ligesom alle os andre, på en eller anden måde kan gå hen og blive en slave af sit eget, i mist forstået på den måde, at han jo godt ved, når han går til tasterne, det der genererer klik, det er ikke sådan en middle of the road, Thomas Treve anmeldes. Nej, det er, når han virkelig provokerer. Og så det er det det, han leverer, fordi han ved, at det er det, han så vis gerne vil have. Jo, men vi vil også gerne, vi gider ikke have alt det der middle of the road, øh, i forhold til noget som helst, i forhold til kulturlivet. Det kan BT og alle de andre tage berlinske. Vi vil have, at man er meget meget skarp i sin kritik, hvis den, øh, der er noget, der skal kritiseres. Og vi vil gerne have, at man er meget begejstret. Hvilket Thomas Treve... Altså folk glemmer, at hvis man går ind og ser på Thomas Treves stjerner, så er det rent faktisk sådan, at han, der er også ting, han er ekstremt begejstret over. Øh, så vi vil, det er enten eller med Ekstra Sorry to say. Altså, det, det, når jeg sidder og tænker, altså, tænker på Thomas Treve, så er det måske lidt også det her med, at han ender med at, altså, med at stå i vejen som brand, og stå i vejen for, at folk faktisk forholder sig til de her anmeldelser. Altså, jeg synes altid, det ender med, at det ligesom bliver ham selv, der bliver emnet. Og, og man kan jo sige, det er meget symptomatisk. Han skriver og siger, at 32 år har Kim Larsen ikke lavet noget, Væsentligt. Men hvis du kigger på anmeldelserne af Øst for Vesterled, der udkom her for et år siden hans sidste plade, så er den faktisk blevet rigtig godt anmeldt. Alle mulige steder. Gaffa, Soundvenue, hvis jeg husker rigtigt. To, tre andre steder har den fået fire-fem stjerner. Altså, det er jo, så virker det jo lidt som om, at det er et spørgsmål, om han vælger en vinkling, der er så ekstrem, som den næsten kan være. Og så bliver det ligesom det, som folk naturligvis også, og det ved man jo som journalist, at det er selvfølgelig det, som folk hæfter sig. Jo, men man, man kan sige, at Thomas Treve en klikjæger. Jeg, jeg håber ikke, at jeg kender nogle journalister på Ekstrabladet, som ikke gerne vil læse så rigtig mange mennesker. Men det er klart, at hvis man går på jagt, uden ligesom at have en substans i det, man får, altså skriver om, og, og man bare går på jagt for at få flest muligt klik, så er det et problem. I Thomas Treves tilfælde, der synes jeg, at Thomas er en benhård anmelder. Og jeg synes, han passer rigtig fint til Ekstrabladet. Og jeg har det værste, jeg synes, der kan ske, det er i virkeligheden, hvis anmelderi, og det gælder alt, det er også, når man anmelder fodboldkampe og alt muligt andet, at det bliver ligegyldigt. Altså, alt det der middle of the road, altså, hvis folk ikke forholder sig til det, vi skriver i Ekstrabladet, når vi, også når vi mener noget på lederplan, eller når jeg skriver en kommentar, jamen, så jeg synes jeg, at så har jeg simpelthen kikset min mission, og man må gerne blive vred. Vrede er en følelse, som er ekstremt vigtig. Og den er også ekstremt vigtig for, at man reagerer på det, der foregår. Men vi vil gerne snakke med folk. Men, med men, hvad men Massen har en, en, har en chefredaktør, der er i spidsen for en avis, der ligesom alle andre aviser er, er tynget af et faldende avismarked. Råd til at være ligeglade med, at læserne synes, at det her er upassende. Jamen, jeg, jeg, jeg må jo så væske det ind i mikrofonen, så folk eh, ikke derude alle sammen kan høre det. De her mennesker, som nu er så vrede på ekstrabladet, de vender tilbage næste gang, Thomas Treve skriver igen. Fordi og de han skriver, er simpelthen nødt til at blive vrede på ham en gang mere. Så der er en selvstændig pointe med Jamen, at at han prøv, det. er sådan, at Vi skriver nøjagtigt det, vi mener. Og det er ikke fordi, vi er ligeglade med, hvad, hvad folk. Vi vil gerne diskutere med folk. Men alt det der med, at så boykotter vi, og så vil vi aldrig nogensinde læse ekstrabladet igen, opsige vores abonnementer og alt muligt andet. Folk kommer tilbage. Man kan ikke undvære ekstrabladet. Og Thomas Trevo er sikker på at beholde sit job. Det kan jeg love. Dig. Nu, nu vi lige har der nu, er formanden for Folketingspresslose, Marken Niel Gersen fra JP kommet ind. Og der skal vi jo tale her om de her akkrediteringer, der er blevet reduceret fra omkring 200 til 160 om et øjeblik. Det kan være, at vi lige, før vi går over til Marken, kan få dit indspark på, hvad, hvordan ser man på det på ekstrabladet? Jamen altså, vi har sådan, altså, jeg synes, det hele fordelingen er lidt mærkelig. Men det, det, det kan du fortælle meget mere om, end jeg kan. Altså, jeg jeg undrer mig i hvert fald, da jeg så, hvem det var, der stadigvæk kunne bevare deres, altså, og hvem det var, der så skulle skæres ned, og paralleliteten mellem æsterdagsbad mellem og nogle andre. Men fred med det. Altså, for æsterdagsbad har vi sådan set allerede besluttet, at vi vil flytte en del af styrken væk fra Christiansborg og i virkeligheden nøjes med at have en grave redaktion på Christiansborg. Så det er i praktisk politik, at det her ikke noget, som rigtig kommer til at gå ud over os. Vi har sådan set truffet vores foranstaltninger foran, fordi vi ønsker ikke at være en kæmpestor redaktion, som løber rundt i hælene på politikeren. Vi ønsker at kontrollere politikeren, og så er vi ude i landet. Og det var måske det mest abrupte emneskift i mm. denne udsendelseshistorie fra Thomas Træve til privilegeret adgang til Folketinget. Tak fordi du kom, på Madsen. Du lytter til Radio 24-7. Så lad os tage fat i historien om den privilegerede adgang til øh, Folketinget, fordi det er, som vi allerede så har fået antydet sådan, at færre færre journalister fremover skal have det, der hedder privilegeret adgang til Folketinget. Fremad med den her Folketingssamling er antallet skåret ned fra 200 journalister til 160. Og dermed får, godt, man kan tillade sig altså at sige, Folketingsformand Pia Kærsgaard opfyldt et længe næret ønske. Velkommen til dig, Marken Niel Geertsen. Du er leder af Politiken, undskyld, uh, undskyld, Jyllandspostens politiske redaktion, det var det, jeg vil ja. sige. Uh, og så er du samtidig formand for uh, Folketingets preslogie. Det kunne være, at vi lige skulle indlede med, for dem, der ikke ved det, I at få præcis, præciseret. Hvad er egentlig en privilegeret adgang? Jamen, øhm, nu har jeg ikke taget et kort på her, men øh, jeg render ellers rundt med det øh, hele dagen. Det, det er et adgangskort, øh, på, som du har på som gør, at du kan komme øh, ind og ud af huset, øh, 24-7, også i weekenderne. Jeg kan faktisk også parkere derinde. Og på den måde giver det ligesom en særlig adgang til at gå ind og ud af Christiansborg. Man må også tage gæster med. Og det er jo ikke en adgang, som almindelige journalister eller andre danskere i øvrigt har. Vil du kalde det et vigtigt arbejdsredskab? Ja, helt bestemt. For os som dækker dansk politik sådan tæt og løbende, også på skæve tidspunkter af døgnet. Men så går jeg ud fra, at du som formand for Presslåsen har protesteret ved udsigten til, at nu er der færre, der skal have det arbejdsredskab. Det er klart, vi har ærget os over, at det var den vej, det bare hen. Der er jo nogle politikere, nu, nu nævnte du Pierre Kjærsgaard, men der er, jo, der er jo folk, der har givet udtryk, for det var meget værre, nemlig at de slet ikke ville have journalister på Christiansborg, eller at antallet skulle endnu længere ned. Så vi har selvfølgelig ærver os over, at, at man skærer ned. Det betyder også, at min egen forening, som er afhængig af de kontingentkroner, de her mennesker betaler, kommer til at mangle nogle medlemmer og nogle penge og nogle kolleger. Men når det så er sagt, så har vi koncentreret vores kræfter om at sørge for, at niveauet ikke kom længere ned, end, end hvad ligesom præsidiet mente, det var nødvendigt. Kan du sige noget om, hvad der er for nogle retningslinjer, man er gået efter? Øhm, altså, man skal vigtigt at understrege her, det er jo Folketinget, der beslutter dels, hvor mange journalister der skal være, og hvilke journalister der skal være. Og der har I slet ikke været taget øhm, de, med på rådet. De betragter jo Folketingets, øh, eller, eller journalisterne på borgen, som gæster i huset. Ja. Øh, nej, det har vi ikke som sådan. Altså, øh, jeg taler jo, det er klart, løbende både med formanden og med gruppeformanden, og det er, det er jo vores job som interessebaretager, men vi er ikke blevet spurgt om lov, eller blevet vedt om at godkende det, eller øh, på anden vis. Så vi har kunnet komme med vores input i den her proces, og der har det som har været vigtigt for os været at sige, at når I så skal lave den her ærgerlige nedbarbering af antallet, så prøv at se, om ikke det kan lade sig gøre, og gøre det på en måde, hvor ikke det rammer dem, der rent faktisk bruger deres adgang. Fordi det er også sandheden, at der har været et lag af adgangskort, som ikke har været brugt særlig meget, og det har været et argumenter argumenterne for Folketinget, der andre af sikkerhedshensyn, har været et ønske om at rydde op i dem. Det lyder næsten som om, at du siger, at det er nogle journalister, der har brugt det ligesom, man kan sige i gamle dage, at man fik et års kort til Tivoli, og så kunne man komme, så kunne man komme gratis ind i Tivoli, hvis man var journalist. Øh, altså jeg ved ikke, nu er det jo ikke Tivoli vel? Øh, og der altså, Det, der, kan det, sige, kan, det hvor hvor tror jeg, nogen I... <laughs> vil, vil bestride det, men, jo, lande men det ikke. Sige, hvor I består privilegiet, hvis ikke du rent faktisk kommer over. Altså der er jo hverken eller øh, og vi har heller ikke billig frokost længere eller noget. Så, så på den måde, øh, tror jeg mere, der har været udtryk for, at der har været sådan en plejerkultur. Altså hvis jeg nu skal starte med mig selv, så har min egen redaktion faktisk haft et kort for meget. Øh, men fordi man ligesom håber, det kan være, at vi bliver en mere en dag, øh, så søger der om otte, fordi jeg fik otte sidste år i år fik vi kun syv, så vi har også bidraget til den der reduktion. Men det er jo ikke noget, heldigvis, der rammer min reduktion. Men sådan har der altså været et lag af kort, som har været ude at flyve, eller hvad man skal sige, hvor journalister ikke hver dag er kommet på Christiansborg og har brugt det. Du har sagt, øh, Martin Niel at øh, nu citerer jeg, nogen har haft privilegeret adgang, fordi de <laughs> synes, at øh, det er noget fint, eller fordi de gerne vil deltage i vores årlige fest. Mm. Det har ikke handlet om den vigtige adgang til kilderne og Christiansborg. Mm. Jeg ved også, efter at have talt med, med mm. forskellige kolleger rundt omkring, at den udtalelse er faldet nogen for brystet. De synes, at du som tilsmand for mm. de politiske journalister burde lade være med at antyde, at nogen har det her, den her privilegerede adgang bare for at gå til fest. Fortryder du den udtalelse? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Æm, altså, fordi det er i hvert fald sådan, at der er mange, der har søgt adgang og haft adgang, selvom de egentlig ikke har brugt dem. Æ, og noget af det, som Folketinget gør nu, er, at de vil begynde at registrere, om folk rent faktisk går ind og ud af døren øh, for fordi de, de ikke vil give fri adgang til vores parlamentsbygning til folk, som måske i virkeligheden ikke rigtig bruger det, men som bare har det, fordi man synes, øh, altså det kan jo også være, det, det er jo jeg kan jo godt forstå også, at der kan være noget rart forbundet med, at man bare kan komme og gå, som man vil. Men jeg synes, omvendt har, vi, har jeg forståelse for, at Folketinget mener, at der skal være en eller anden grad af tilhørsforhold til Kostensborg, hvis man skal have den adgang til bygningen. Nu hørte vi jo før, at, at blad mm. har fået skåret i, i det antallet af, af privilegerede adgang mm. til deres journalister. Hvordan skal man bortmane mistanken om, at Folketinget også ser den her øvelse som en, en bekvem måde måske at skaffe sig af med nogle lidt, lidt kritiske journalister på? Øh, altså jeg vil sige lige præcis, det med ekstrabladet er i hvert fald noget, vi har klaget over. Altså jeg øh, har sendt klage til Pia Kærsgaard, fordi øh, vi i preslåsen ikke kan se, hvorfor man lige præcis skulle skære ekstrabladet. De havde otte adgang før, og man, så vidt jeg husker, nu får de kun fem. Ja. Og nu sagde en massen godt nok, at de måske lave nogle omstruktureringer på redaktionen, men det er mit indtryk, at deres politiske redaktør faktisk fortsat gerne vil have de her adgang, fordi der vil være nogle journalister, som selvom de ikke skal have fast plads på Christiansborg, så vil de gerne kunne komme og gå og kunne måske have et ja, med. Du kender jo og også noget. de tre, som nu ikke længere har adgang. Altså, det, er jo, det er jo meget mm -hmm. aktive herunder, også meget kritiske journalister. Det er og derfor har vi også skrevet til Folketinget, at det synes vi, man skal genoverveje. Og det er jo desværre øh, sådan, at det, det er ligesom det, jeg kan gøre. Altså, det er jo desværre ikke os, der sidder og bestemmer, hvem der skal have de her adgang. Øh, men, men tror øh, du, det er en øvelse for i ligesom, øh, øh, hvert fald den vej rundt at kunne slippe, for få de lidt mere kritiske journalister lidt på afstand? Det håber jeg da virkelig ikke. Altså, jeg synes jo heller ikke, der er et mønster i øvrigt. Altså, Extremad stikker virkelig ud. Øh, og det er også derfor, vi har klaget over det, fordi det virker mærkeligt, hvorfor skal ekstrabladet skæres med tre, øh, når andre tilsvarende dagblade øh, ikke har været udsat for så hård en reduktion. Og man har faktisk heller ikke fordelt alle, altså man har kun fordelt 152, selvom de vil fordele 160. Så det er jo heller ikke de tre fra til, som afgør, om man har ramt luftet eller ej. Så vi har i hvert fald skrevet, Og vi synes det er ærgerligt, fordi det er nogle kolleger, som rent faktisk har haft deres dagliggang, dækker politik tæt, dag og nat, og som er kendt som respekterede kolleger, og i hvert fald ikke nogen af dem her, som jeg har antydet, bare har kortet for at have det. At Så på den måde er to forskellige sager, men det er i hvert fald derovre også i hvert fald, og vi håber, at præsidenten. Nej, desværre. En, æm, en ja. enkelt ting, nu sidder jeg jo sådan helt som den ja. ikke-journalistiske, mm. <laughs> eller ikke-politiske journalist, der med mig. Man kan vel stadig godt, bare sådan lige for at få understreget det for mig selv og lytter man kan vel stadig godt med et almindeligt pressekort. <clears throat> komme ind på Christiansborg. Det er jo ikke sådan, at, at, ja. at man på den måde får begrænset adgangen. Nej, altså det er sådan, at hvis du, ikke, hvis du har et pressekort, øh, så skal du igennem gæsteindgangen, øh, og der har Folketinget faktisk gjort, hvad de kunne også, for at sige, at journalister kan komme uden om øh, de køer af øh, japanske turister, og hvem der ellers måtte stå foran, hvis du skal ind og lave noget vigtigt. Øh, og du kan også lave et, en aftale med et folketingsmedlem, så kan de også lukke dig ind. Men altså, man har øh, fortsat med pressekort rimelig uhindret adgang på Christiansborg. Du behøver ikke at skulle noget bestemt sted hen, eller følges med nogle folketingsmedlemmer eller noget. Så på den måde er det... Men man kan sige, at for os, som er der til daglig, så er det faktisk vigtigt at kunne komme rundt, for eksempel om søndagen, eller hvis der er en finanslovsforhandling en sen aften. Så for os er det rigtig vigtigt at have den adgang. Men det vil ikke være det samme for en journalist, der sidder og dækker noget andet, som bare har behov for at komme og lave et interview med en enkelt. Men Mark, historiker. du ved jo også, ligesom som jeg, at en af de... Den, nogle af de kritikpunkter, man oftest møder, når man taler mm. politisk journalistik, det er, at det er blevet for indespist. At, mm. at journalisterne er for tæt på politikerne. Man kan mm. så diskutere, om det er rigtigt eller er forkert. Men, men kunne man ikke se den her øvelse som et, et forsøg på, ligesom at skabe den der afstand mellem politiske journalister og politikere, som nogen i hvert fald mener, at der burde være? Altså, det, jeg ved ikke, om, det, om, om de sådan bredere relationer ændrer sig afhængig af, om vi er 160 eller 200. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Æ, men det er jo i hvert fald rigtigt, at det er sket samtidig med, at der har været den debat, hvor nogle politikere, også stærke kræfter, som f.eks. en Demokratisk Gruppeformand Henrik Sassel-Larsen, Venstre-Tidligere Gruppeformand Søren Gade, som har været meget, meget kritisk over for journalisters til på Christiansborg. Og det her er selvfølgelig spillet ind i det. Æ, jeg tror, der, der er der er sikkert, ø, nu er jeg ikke talt med dem nødvendigvis om, hvor det her landet, men de, kan, de sidder der familier og glade over, at, ø, at der nu er lidt færre journalister, end der var før, så det er, jo, det er jo et skridt i den retning. Øhm, men jeg synes ikke, at det ændrer noget som grundlæggende for, for os, der er til det Er det første skridt i en, i, i sådan en løbende nedskæring? Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg er, i hvert fald ikke øhm, jeg er i hvert fald ikke blevet orienteret om, at der skulle være en yderligere nedskæring på vej eller noget i den retning. Margrethe Nielsen, formand for Folketingets Presseloge og leder af den politiske redaktion på Jyllandsposten på Krisensborg, tak for at du kom. Selv tak. Du lytter til Radio 247. Den korte weekendavis banker os dybt ned i sofaen og får os til at glemme vores egen magtkritik. Det skriver tre nyslåede kandidater i politisk kommunikation og ledelse fra CBS i en kronik i Berlingske, hvor de også hævder, at citat Lige så stort et magtkritisk potentiale satiren besidder, lige så omfangsrigt et demokratisk forfald. Kan den skabe? Ja, og velkommen til jer tre, Stine Bakker-Virum, Bakker Karoline Boas og Vibeke Findemann-Sjæl. Jeg håber, jeg fik navnene korrekt. Jeg beklager også, at jeg fik jer introduceret som speciale skrivende, men I har jo afleveret jeres speciale nu. Det har vi. Har I fået for det forhåndsgodkendt? Ja, og bedømt, og, det og bedømt og det hele. Jamen, det mange gange. til. Ja, det stod. <laughs> mange, mange gange tillykke med det. <laughs> øhm, jamen, altså det. det oplagte spørgsmål til en start er jo, hvorfor er det, vi skal være så bekymret over at have Kirsten Birke Sjøsgræts Hørsholm som kollega her på stationen? Jamen, det skal vi, fordi at, øh, vores afhandling tager også udgangspunkt i, at øh, vi oplever en tillidskrise. Meget apropos, hvad I lige har snakket om, at øh, politikere og journalister øh, har måske for tæt sam samarbejde. Øh, de bliver anklaget for korruption og og med mere, og det er satirikernes rolle øh, at gribe fat i det her. Og det gør de, og de har stor succes. Og de er blevet meget populære, og vi er meget glade for den korte radioavis og Rokokoposten og Spang. Og der skal vi måske som almindelig bonusinfo fortælle lytterne, at Rokokoposten, <laughs> ja. det er min kære medværts ja. lille barn. Så helt uhiddet ja, ja, ja, er jeg ikke del i af den, af den her måske. diskussion. Fordi man må så, ja, det kan være, at vi skulle få den afklaret af, af Mikkel Andersen en trussel mod demokratiet. Han kan være en trussel i den forstand, at, at folk ligesom glemmer deres egen kritik eller forhold, forhold så kritisk til, til det, du skriver. Fordi ligesom, at, at, at vi har gjort det til, til journalisterne, og, og nu måske har, at tilliden ligesom er tilliden er råget helt i bund, fordi vi har stillet så mange krav til dem, og det er ikke ordentligt journalistik, så, så kan satiren ligesom forblænde sin retning, hvor at vi måske glemmer og stiller os kritisk over for, hvad er det, hvad er det for en sandhedsbillede eller virkelighedsbillede, som øh, rococo-posten eller den korte radiovis er, er med til at fortælle os. Så det er ligesom, hvis det bliver den der ubetingede dedikation, øh, så, så kan det ligesom blive farligt ligesom med alt muligt, altså når yeah. vi dedikerer os til andre former for, for magthæver, så det er ligesom det er den præmis, vi har. Ja, jeg tror også, vi, skal, for. Vi, vi prøver ligesom også at tage satiren, fordi når du har at gøre med humor og ironi, det er enormt abstrakt på nogle punkter, fordi det er ligesom øh, kunst, at du kan ikke rigtig sige, hvad der er rigtig forkert i det. Det er en meget individuel sag, hvad man griner af, lige såvel hvad man synes, der er god kunst og sådan noget. Og, og jeg tror, der synes vi, det var spændende at gå ind og se, hvorfor er den politiske satire så populær, især i de her tider. Fordi pointen om, at satire udstiller og for os til at se nogle nye sandheder, er jo egentlig ikke ny som sådan. Men det, der er spændende, i hvert fald, hvad vi synes, det var, at øh, i de her tider, hvor det bliver, der laver lavere og lavere tillid til vores, øh, eller de traditionelle magthaver og den fjerde statsmagt, jamen så kommer der det her medie og det her øh, enormt øh, opmærksomhedskrævende, og vi vil gerne lytte til dem øh, medie, og hvad kan de så give i en magtmæssig kontekst? Men, men er det ikke... Altså, man kan sige, at det er jo en gammel diskussion, det er Der er sådan, ligesom, to traditionelle opfattelser af satiren. Det kan ligesom være en måde at udstille magthavernes cykleri og dobbeltmoral på på en humoristisk måde, men det kan også være, som I skriver så, den her passiviserende ting, hvor så griner folk, og så glemmer de helt at gå ud og, og ligesom at kritisere noget. Men man må jo sige lige præcis, at den korte radioavis har jo været nogen af dem, som faktisk sætter reelle problemstillinger på dagsordenen, som de breaker. De har en historie om, øh, den Danske bank, som de har fået insider information fra. Der har været noget om Lars Lykkes, økonomiske forhold og en masse andre ting. Og det er vel netop noget, som er et udtryk for en helt legitim, meget real magtkritik. Æh, helt bestemt. Og det er også, altså vi skal også ligesom sige noget den. Øh kommentar, vi har lavet i Bærlingske, at den er lidt øh, clickbait-egnet, den overskrift, for det lyder som om, vi konkluderer... Det er ikke jo skavt at være clickbaiter. Nej, nej. Det, øh, det giver gode læsere, har jeg hørt, men øh, det er mere det der med, at det lyder meget konkluderende, som om satieren øh, og Kirsten Birgit er farlig på den måde. Øh, eller farlig og øh, vi kan ikke bruge den. Vi burde øh, få mindre af den. Og der har der også været en masse kritik, og vi har fået personlige henvendelser på Facebook, hvor ja, folk har... Ja, her med lidt på nakken. Ja. Nå, her. Ja, ja. præcis. Og, og det er også, at det fint, men det er bare for at sige, det er ikke det der pointen, det er ikke, fordi vi siger, at der skal mindre satire. Men så lad os lige få pindet pointen ud. Altså, det I siger er, at Kirsten Birgit... I det vist omfang også Rokokoposten af satirer. Det er sådan set fint nok, men problemet er så, at det, må jeg rette når hvis jeg har misforstået det, at det bliver sådan en for alle andre, fordi vi ligesom tænker, når man det klarer rokopperposten og, og, og Kirsten Birke, så behøver vi andre ikke at gå så meget ind i det. Er det det, der er problemet? Jamen, det er jo ligesom, hvis, øh, hvis du er enig i noget, at, det, øh, at den kritik, der bliver rettet af Kirsten Birke øh, mod Danske Bank, for eksempel, at du så ligesom... Øh, bliver lullet lidt i søvning, eller stiller dig tilfreds med, at, at, at Kirsten Birgit reagerer på det, men at du så ellers øh, bliver på din flade. Altså, at man, ikke, øh, at man ikke handler videre på det. det, fordi det også er sjovt, fordi det er underholdende, fordi det er et behageligt format, så, så er det, rigtigt, altså, det er en, en komfortabel måde at blive indineret over noget på. Og så kan det ligesom øh, det kan give den her tryghed, det kan være noget at, at, at klynge os til i... Æh, egentlig en eller anden, vi snakker om det som, som en slags traume eller måde at, at holde traumet på afstand, traumet om, at vi ikke har nogen øh, tillid til øh, politikerne og til journalisterne, men så øh, kan vi holde fast i satiren, som om der er nogen, der er kritiske over for dem, så, så kan vi klynge os fast til det, i stedet for egentlig at, at gå i kontakt med de, øh, de problematikker, som, som vi synes er, er noget værd. Og der kan man sige, at den klassiske kritik af satirer har jo også været, at jamen, de har magt, de inviterer politikere i studiet, de, de kan rykke nogen, nogle vælger og sådan noget, vi vil gerne også pege retningen af, at de har også en, en magt, når de kan eksempelvis pacificere os en lille smule, og vi bliver nok bliver vi kritiske over for politikere og journalister, men bliver vi bedre til at pege ind på os selv, og bliver vi bedre til at pege på satirikere, kunne man ikke sige, at for eksempel den korte radiovis er en slags øh, sikkerhedsventil? Altså i den korte radiovises format, er det muligt at italesætte nogle... Øh, historier, som måske vil falde andre steder, fordi der er nogle meget, rimeligvis, skarpe krav til, hvad skal kunne dokumenteres og hvad er der kilder på og sådan noget. Og pludselig har vi et, et medie her, hvor man kan få nogle ting ud, som sådan set har en relevans for den almindelige debat i samfundet, som ikke ville komme ud ellers. Og det er vel egentlig udmærket, er det ikke det? Og det anerkender vi jo også ret Højt, altså, vi, har jo, vi har jo masser af humor, men vi synes, de har en kæmpe vigtig rolle at spille. Altså, vi elsker satire, og vi store forbrugere er det. Og vi synes sådan set, at det skal fortsætte, og at de, de skal fortsætte kampen. Men, øh, men de handler jo i det her sådan, øh, konsekvensløse rum, eller, og, hvad kan man sige det der deres gave og muligheden, at de kan sige, at de ikke er underlagt en jurilovgivning, at de ikke skal overholde alle de, ja, alle de samme betingelser øh, som journalisterne, men det er samtidig også der, de er begrænset, fordi det er der, man er heller ikke, altså, øh, at den at magtkritik, magtkritik yder, heller ikke kan sanktionere på samme måde. Altså, så det er både det, der sådan er, er, er, er muligheden og det, vi elsker dem for, men samtidig er det også det, der kan være lidt farligt, fordi hvordan... Kan man reagere på, når Kirsten Birgit har, har afdækket det her, men det, hun sagde det jo bare for sjov. Så der er ikke de samme krav til, at der så bliver handlet på den kritik, som de fremsætter. Så det er, også, det er der, den sådan Men det er så, det er så diagnosen. Hvad er, hvad er behandlingen? Jamen, nu er vi jo skolede skolet inden for nogle filosofiske teorier. Der er, det handler det ikke om at finde en løsning, for det vil altså forudsætte nogle flere problemer men det, vi synes, der er meget løsningsorienteret omkring Kirsten Birgit, og som er rigtig godt, og den korte radiovis, det er jo, det gør det enormt attraktivt at følge med i de her problemstillinger, som hun udstiller, Eller, og Rasmus Brun også, og holdet bag. Men det er bare hele tiden med forhold om, når vi griner af informationer, og det gør det enormt spiseligt og behageligt, og det er rigtig dejligt, fordi det når også ud over traditionelle medier, der måske er meget begrænset til politiske overbevisninger, og det, det er jo en gave og noget, som vi faktisk advokerer for mere satire i samfundet. Men det er så også bare med det forbehold, at når vi giver dem så meget opmærksomhed, så meget tid og så meget øh, magt i den forstand, at så må vi jo også have et eller andet form for refleksion over, hvad det er, de skaber. Altså spørge, er der en grænse for Kirsten Birkes virke? Altså, hvad for et ansvar har vi som ly læser, lytter eller øh, ser? til satiren, og hvad har de selve satirkerne af ansvar? For lige nu virker det nemlig, at de fortsætter deres populære stigning i uh, seertal og lyttertal, men det er som om, at folk ikke glemmer, både dem, der lytter og ser det, og dem, der producerer det, at tage ansvaret. Men lad mig så lige høre, hvad er det for et ansvar, du mener, at i det her tilfælde, Kirsten Birgit og Rasmus Brun burde tage på sig eller Jamen, Frederik Silius, som jo er ja. personen bag Kirsten Birgit. Altså, det er mere bare fordi, øh, i mange af de interviews, der bliver taget, også det, vi bruger meget som vores empiri i vores afhandling, der er det som om, at når de er selve satirikerne, så har de intet problem med at udstille de her magthaver og gå ind til pressemøder og stille atypiske spørgsmål, eller netop altså, kalde navne, man normalt ikke vil kalde øh, medlemmer af Folketinget. Men det er som om, når man så spørger dem som privatpersoner, at de sådan disidentificerer sig. Med den rolle, de har, det er som om, når man det er jo ikke noget, jeg skal stå til ansvar for. Altså, jeg er ikke øh, kritisk journalist. Jeg er ikke øh, samfundets vogt, øh, vogter. Eller men, men ligger det ikke indbygget i selve satirens natur, at du påtager dig en person en, en, en afsenderposition for at være meget akademisk, eller det ved jeg ikke om det er længere, men, men, hvad det hedder, men som, som ikke er ens egen? Altså, som, som er, hvis, når, hvis man ser på klassisk satire, er det jo altid, at du siger noget, som du faktisk ikke selv mener. Derfor giver det vel ikke nogen mening at stille en satirisk karakter til ansvar for, hvad der bliver sagt. Men det er jo faktisk også det, øh, blandt andre Spang også går ud og siger, at vi er en anden genre. Det giver ikke mening at stille os, og journalister for eksempel, over for de samme krav. Øh, og det vil vi gerne medgive, at det giver ikke mening. Men vi vil gerne have, at de tager ansvar for, at de kan rykke nogle politiske holdninger. At de har øh, et ansvar for det, de putter ud i verden. Så når de på en måde måske får øh, anna Allerslev øh, rykket nogle stemmer i en retning, eller i forhold til Europavallet, at øh, Kirsten Birgit får påvirket nogle nej-stemmer, så vil vi gerne have, at de tager ansvar og siger, jo, det kan faktisk godt være, at vi har påvirket er det, noget. Så, hvorfor vi er det så vigtigt have, for jer, at de siger det? Fordi enhver med øjne i kan der se, at de rykker noget. Jamen, det er rigtigt. Og vi, vi, det er dog, vi har også fået kritik for, at, at vi, kan man sige, er, formår vi ikke også at være kritisk, når vi kigger på satirer, men, men der vil vi gerne sige, at vi, jeg tror ikke, at vi alle sammen, det har vi i hvert fald ikke selv gjort, formået at kigge ind af og kigge på satirikerne og være kritiske over for det øh, indhold, vi får, får i hovederne, fordi vi har tendens til at være enige. Altså, vi er så enige med deres kritik af magthaverne her. Øh, men det er det, ligesom så meget for at sige, at de har jo et ansvar, ligesom når. Øh, hvad hedder det, øh, nyhederne skal lægge deres redaktionelle øh, linje, hvad for nogle øh, indslag vælger vi at tage med i dag? At hvis man så som satiriker tænker, nej, men det, har ikke, det har ikke nogen betydning, alt hvad jeg siger er for sjov, altså ligesom underkender, hvad, øh, at man, at man øh, har en magt, når man vælger at invitere Messerschmidt ind eller... Æh, vil jeg, Æh... hvordan ved du afbryder, Hvordan ved du, at de ikke at de ikke er fu sig fuldstændig bevidst om, at de har det ansvar, og de har, og de har en in stor indflydelse på, hvad, hvad, hvad der er, sker med meningsdansen. Hvordan ved du det? Altså, vi har analyseret en, en række interviews med, med satirikerne bag nogle af de her formater. Og når de ligesom skal, øh, skal udtale sig om, om deres demokratiske rolle, så er øh, noget af det, der går igen, det er, at de. Øh, at de øh, når, man, altså, når man, folk må gerne høre nogle sandheder i det, men, men det, er jo, det er jo bare for sjov. Altså, det er meget sådan en, en, en, øh, en væv omkring, om man, øh, altså, hvor stor en betydning det har. Vi, vi, vi taler også om, om, øh, om en interview. Hvad var det, tror, du, sangen Der, vi, det sangen har lavet nogle interviews med, den, øh, det ligger noget tid tilbage, med forskellige øh, satirikere og, øh, og komikere. Øh, og stiller jo også spørgsmålet, hvad for et ansvar er det, I har, og der oplever man hurtigt den der tilbagepadlen, hvor man siger, at altså, hvis det her påvirker nogle stemmer i en særlig retning, så var der nok ikke særlig meget, der skulle til. Altså, så man, man, man er lynhurtig til at tørre den af, i hvert fald til at, at, at, at minske det ansvar, man har, eller mindske den påvirkning, man har, fordi man jo gerne vil vi beholde sit øh, sjove momentum. Men, men, men det er jo også en ting, altså nu kan jeg jo sige til min meget vedkommende, det er tit sådan, når man sidder, hvis du skal sidde og lave rokoko jeg ved ikke, om det på samme måde, det fungerer, når de laver den korte, rar, øh, øh, korte avis, eller den korte weekendavis. Men men der sidder du egentlig, jeg skal lave noget, der er sjovt. Altså jeg sidder jo ikke nødvendigvis, altså det er jo, det er jo en, altså ofte misforstået ting, at man faktisk mener, det man selv siger, altså jeg har jo skrevet rokoko som ligger milevidt fra, Altså øh, min egen øh, politiske overbevisning. Og sådan har mange satirikere det jo. Og det jeg tror, tror jeg ikke det er derfor, man ligesom har det med at sig det politiske ansvar og sige, at vores formål er faktisk i, i første omgang at underholde. Øh, jo, og det er jo også, man kan sige, det er igen det, der gør det komplekst ved at have satirer, der lige pludselig får så meget magtindflydelse, og hvorfor vi, vi udråber det lidt, og det er der også andre, der har som en femte statsmagt. Men når vi gør det og har en så øh, flydende masse og diktere vores magt efter, så er det jo også svært at sige, jamen det skal ikke bare være for sjov. Men den underholdning og den humor og det, vi griner af, har tydeligvis en indvirkning på, hvordan vores demokrati udvikler sig. Og det er den, ligesom, øh, det opråb, vi vil gerne have med os at sige. Det er altså, selvom vi bare tror, det er underholdning, når vi tænder søndag aften for tæt på sandheden, eller fredag eftermiddag med en korte weekendavis, så tror jeg bare, vi vil have, at man ligesom, tag med ind over, at magten er noget ud over de traditionelle rammer, og at vi skal tage tingene lidt mere, øh, men efter tænksomhed. Og det Ej, nu er et stort krav. Også, du siger ansvarsfralæggelse, og det klinger også, altså det trigger noget i mig, fordi det synes jeg ikke bør kunne være muligt at sige, at når du, når du spiller en central rolle i, i vores opfattelse blandt politikere og journalister i mediebilledet, så synes jeg, at ordet ansvarsfralæggelse gør mig en lille smule. Men synes du, at øh, den korte radiovis, Kirsten Birgit, Rokokoposten for den tags skyld, øh, Jonathans Bank, burde stå til ansvar over for øh, presselån, over for øh, en julelovgivning, og hvad det ellers måtte være, ligesom, kan man sige, rigtige journalister gør? Nej, fordi så tror jeg ikke, de eksisterer mere. Øh, hvad derfor... er det så? Jeg spørger lige igen, hvad er det så for et ansvar, I gerne vil have, at de tager på sig? Jamen, det er jo også der, hvor vi bliver en lille smule filosofiske. Men vi vil vi jo gerne have, at de trækker øh, ansvar i medier, men vi vil også gerne have, at, at vi selv tager et, et, et, et kritisk refleksion på os. Men i hvert fald Hvis jeg nu sagde, at okay, jeg er jo sådan en borgerlig øh, indvandringskritiker, der godt kan lide lav skat. Det er mit udgangspunkt. Sådan er, sådan er det. Det ved alle, der læser de her kvavulantiske klummer, jeg går og skriver. Vil det så være bedre, hvis jeg gik ud og sagde, okay, fair nok, nu laver jeg ud fra et reflekteret udgangspunkt udelukkende satire, der understøtter min vision om et bedre samfund, der så tilfældigvis hviler N på de nej, her ting? Nej, vi misforstod for det ja, er okay. ikke et politisk ansvar, vi gerne vil have i Vi vil ikke have, at der er nogen, der går ud og siger, at jeg stemmer enhedslisten, og jeg laver satire. Altså, det er ikke det ansvar, vi gerne vil have. Vi vil det gerne have i tager ansvar for den magt. Ja, det handler om at anerkende, at man har en magt, når, øh, når vi øh, hører øh, eller forbruger mindre og mindre, almindelig journalistik og erstatter det med mere og mere satire, så er det også, altså, så informerer man flere og flere mennesker, så man skal bare være bevidst om, at, at de, valg, øh, de valg, man tager, de, de, også som satirikere, har nogle konsekvenser, også selvom det er for sjov. Ja, at du har et ansvar for den. At du, du er med til at forme andres virkelighed, altså, fordi det er noget, vi forbruger i højere, og højere grad. Der er så meget efterspørgelser efter vores opmærksomhed, og tydeligvis retter vi den mere og mere på satiren. Så det, det er sådan en form for ansvar, vi vil have, at der prøver satirikerne og forbrugerne af det, at vide, at det ikke var uskyldig lørdagsunderholdning eller en avisartikel der får stærkering. Og lige, og lige her til aller lad os nu antage, at øh, vi kører tiden et par dage frem. Vi er med til redaktionsmødet på den korte weekendavis, og talen falder på, man på en eller anden måde skal undulere de her tre... Øh, akademikere ude for CBS, der har lavet et speciale om den øh, korte weekendavis. Er vi så enige om, at det næsten har karakteren foræring til fredagens udsendelse? Mm, Gør det. Ja, ja men endelig. Altså, mere satire, og på alle aspekter, altså, hvis ikke vi selv kan være produkter for, øh, altså, produkter til satirisk underholdning, altså, hvem skulle hvad, så hvad tror I, være? Hvad tror jeg hun siger, Kirsten Birgit, til, at I nu har klået og sådan altså, det alvorst, vel en lille op smule op illusionen om Kirsten Birgit, hvis hun tager os med. Ja. Men altså, Okay. Men jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, hun vil onde os hendes tid. Jeg tror ja, ikke, hun gider uh, spille tiden på os. Vi ved, at uh, Frederik Silius vil kun kort lave et Facebook-opslag os. Ikke? Men, uh, men ellers, jeg tror ikke, kisser er interesseret sig for os. Hun er vigtig ting at, at tage sig til. Det skal også siges, at vi har nok ikke fået så meget eksponering. Hvis, hvis det ikke var, fordi Frederik Silius havde opdaget den lille kolumne. <laughs> og, så, og sådan kører tingene rundt i, yes. i, i, i yeah, yeah. medie ja, ja. Danmark her. Tak til Stine Bakker, vi tak til Karoline Boas, og også tak til Vibeke Finder fordi I kom på vi har fortalt om jeres projekt ud for CBS tak skal jeg have. Tak. Du lytter til Radio 24/7. 12:57 Amalienborg. Det er navnet på en ny podcast fra Berlinske om kongehuset. Ifølge formtalen er det planen at gå, citat, nysgerrigt og kritisk til Kongehuset som konstitutionel kerne i Danmark, slut. Verden af Jakob Steen Olsen, som er Berlindskes teater, anmelder, og hvad der i denne sammenhæng ikke er uinteressant, fast paneldeltager i det, vi taler om her på kanalen, der ofte tager de kongelige under en dog meget kærlig behandling, og naturligvis også sammen med min ældre medvært, Henrik Fortro, som jo også er... Fask panelist her. Ja, velkommen til, Jakob. Det er tak. hyggeligt at se dig i, i de her omgivelser. Og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at da jeg læste, at du skulle være vært på øh, den nye podcast. Så altså, hoppede du lige. Så så så jeg simpelthen, altså, så blev jeg stærkt begejstret, fordi det er jo ikke nogen velbevaret hemmelighed. Jeg er jo republikaner, og vi har jo siddet i mange programmer. Jeg ved ikke, om du har hoppet åbent som republikaner. Det tror jeg ikke, du er. Jo, jo. Jeg har så sent som for ikke så længe siden, jeg gjorde jeg det sådan set også på TV2 News. Det er sådan set det ikke hemmeligt, at jeg er sådan set ikke er særlig varmt tilhængende. Men undskyld mig, und hvad søren sker der nede på Berlingske, at De ansætter sådan en, en undergraven aktivist som dig til at varetage deres nye royale podcast. Hvad sker der? Jamen altså, jeg billeder mig ind af en moderne journalistisk verden, der kan man sagtens vandre lidt ud og ind af rollerne. Jeg er ikke, det er sgu ikke fordi fanden er gået blevet gammel og gået i kloster eller det modsatte. Øh, men, øh, eller det, at Berliske er blevet rebelsk nej det tror jeg heller ikke man skal regne med at Berlingske skal først og fremmest være noget for sin målgruppe og hvem er Berlingskes målgruppe? jamen det er pæne borgerlige mennesker øh, som synes at det er dejligt vi har et kongehus ligesom øh, 80% af befolkningen i øvrigt gør øh, så øh, den her podcast skal selvfølgelig ikke indføre revolution i, øh, i øh, kongedømmet og hænge de kongelige op i lygtepæl. det er sådan set ikke det der er mening med den Øh, men derfor kan man jo godt gå kritisk til Kongehuset og gå til det stof, nogenlunde ligesom man vil gå til, hvilket som helst andet interessant stof. Øh, vi bruger altså 100 millioner kroner om året på øh, Kongehuset. Vi har det som en central del af vores styre. Øh, det, det fylder meget i mediebilledet. Hvorfor skulle vi ikke kunne gå ind i det her? Jeg så lige at uh, se og høres uh, uh, chefredaktør Niels Pindborg var ude og mene, at nu uh, gik vi med mediestøtte i ryggen på Strandhugst. Nej, Niels Pindborg, se og hører ejer ikke kongestoffet. Jeg kan huske, at jeg læste Bernerske i 1980'erne, der gik jo ikke en dag uden, at Drønne Margrethe uddelte et ur, eller modtog nogle blomster, eller åbnede en bazar. Hun var på siderne hele tiden. Hun er forsvundet lidt ud igen. Nu kommer hun ind via det her. Det er sådan, det, synes jeg, og det er derfor, vi laver det. Hvis man kigger på kongestoffet, så er det enten over i den ene side nærmest infantil næsegros, beundrende, ukritisk. Og på den anden side så er det undergravende, personfixerede øh, forsøg på at skabe røger i andam og spille kongehusets medlemmer ud mod hinanden. Så er på den ene side øh, og noget fuldstændig øh, kritikløst øh, øh, kongerøvelse på den anden side, anført af medier som selvfølgelig Billedbladet, men også TV2 og Danmarks Radio. Et eller andet sted inde i midten der tror jeg, der er en øh, fornuftsbetonet øh, øh, mulighed for at gøre sig gennede journalistisk med historier, som en gang imellem bare er kulturhistorisk oplysende. Øh, det første, vi lægger ret blødt ud med sådan en slags øh, diskussion af, eller i hvert fald en information om, hvordan kongehuset spiller sammen med, med øh, demokratiet. Øh, men øh, vi kan da sagtens øh, bidrere mig ind i øh, den udsendelsesrække, vi skal lave, øh, stille nogle af de rigtige spørgsmål. For eksempel tænker jeg, at vi på et tidspunkt skal lave noget om kongelige hofleverandører. Det er jo meget sjov kulturhistorie, hvordan, hvordan fungerer det? Men der ligger der også det der, I den forbindelse vil det være naturligt at stille spørgsmål hjem. Hvorfor skal kongehuset sidde og uddele konkurrencefordele øh, til øh, nogle familiefirmaer, som jo øvrigt er en del af deres omgangskreds og sådan noget? De spørgsmål, der er naturligt at stille øh, øh, som man vil stille til, ja, men man vil stille skal til, også stille til i erhvervsjournalistik, i den politiske journalistik, håber jeg også i sportsjournalistikken, ja. men hvor man måske ikke rigtig har set så meget til det i den royale journalistik, hvis man lige måske ser bort fra, fra, fra ekstrabladet. Det er altså den bane, som, som jeg vælger, som, ja. som I skal ind på. Ja, og, og forsøge at dele sol og vind lige. Det skal ikke være uretfærdigt over for kongehuset og jorden, bare fordi man eventuelt kan og score lette point. Men man skal heller ikke undlade i de uh, tematikker, man vælger, også at stille uh, de naturlige spørgsmål, som, uh, som vil være naturligt stillet. Jeg billeder mig da også ind, at vi skal have et forrygende skænderi mellem uh, en glødende royalist, og en, der absolut synes, det er modsatte. Nu sidder jeg og tænker lidt på dig, Henrik. ja, Jeg ja, er ja, ja, ja, altid gerne komme. <laughs> Den diskussion skal vi da også have. Men altså, prøv at gå nogenlunde fornuftsbetonet til det. Det er, som om folk de parkerer i lige så snart vi beskæftiger os med kongehuset og går i tilsving. Og det sker måske dels ud fra noget federi for kongehuset, men også ud fra sådan en angst for, at det her meget skrøbelige monarki ikke kan tåle befamlingen. Jeg tror, jeg tror, vi skal tage handskerne en lille smule af, men samtidig selvfølgelig være i synk med vores lyttere, og samtidig også selvfølgelig være retfærdige, og øh, give folk noget, de rent faktisk spiller klogere af. Men, men det er vel lige netop på Berlinske, der er det vel lidt et problem med, hvor meget man egentlig kan tage handskerne af. Altså, Berlinske er jo den eneste avis, hvor man har en såkaldt redaktørerklæring. Ja, hvor man i øh, 1948, der står der jo, øh, at de Berlinske Blade, de ledes øh, i national og demokratisk ånd i erbødighed for kristendommen og i troskab mod fæderland og kongemagt. Så således er ordene. Det er nogen, at sige. <laughs> uh, Ja, så, uh, Men som sagt, vi skal heller ikke uh, støde læserne eller lytterne fra, fra os de uh, måske uh, kongruente her, uh, i forhold til uh, bare at være kritiske over for Min uh, job som vært er at være neutralt så er det fuldstændig lige meget, hvad jeg selv synes. Øh, nu, Henrik, du er politisk kommentator. Du, du, jeg går også ud fra, du går ned og sætter dit kryds. Øh, men, øh, du kan jo sagtens, øh, bilder jeg mig ind, at du bilder dig ind, øh, være øh, rimelig over for selv øh, politiske øh, hvad sådan noget, spillere, som du ikke eventuelt måtte være enig i privat. Det er jo lige meget. Øh, jeg bilder mig også ind, at jeg kan gå til den her øh, rolle øh, og, og gøre det nogenlunde fornuftsbeton. Ja, har du fået fuldstændig frie hænder? Øh, vi har sådan set ikke diskuteret det her spørgsmål i forhold til øh, andet, end at vi øh, har kigget hinanden i øjnene på, at vi øh, vil forsøge at levere den type journalistik, som vi faktisk synes mangler. Har de hørt øh, det, vi taler om på Perneske? På det går jeg stærkt ud fra, at de har. Det er, hvem, det er ikke et emne, du brækker på banen under jobsamtalen. Nu siger, jeg siger hvem har ikke det? Nej, det er svært <laughs> <laughs> Og således sad de to, det vi taler om, panelister, og blev fuldstændig rørende enige om programmets store udbredelse. Men Jakob Sten Olsen, hvor, hvor tit er det, at den udkommer, den her podcast? Altså indtil videre øh, lægger vi lidt bl blidt ud. Æ, det er jo nyt for os øh, på Berndsk at lave podcast. Vi har lavet lidt business podcast. Æ, man skruer op for det, fordi øh, vi kan se, det er kommet for at blive. Æ, det er også det er jo sjovt at lave. Æ, så indtil videre kommer øh, den podcast, som så hedder 1257 i Malenborg. Hvorfor gør den det? Det er fordi, de rent faktisk har eget postnummer derinde kommer en gang om måneden, så må vi se, om vi kan skrue op for volumen, hvis vi har tid til det, og hvis vi, synes, at, hvis vi kan mærke, at der er en efterspørgsel. Det sætter jo så også en begrænsning på, hvor, hvor tidsaktuelle vi kan være med den her podcast, men vi forsøger at lægge nogle emner, som føles rigtige på det tidspunkt, hvor de kommer. Det vil jo være naturligt for verden på den nye, royale podcast at lægge billet ind på et interview ja. med regenten. Det vil vi gerne gøre os fortjent til, Måske... det, det må jeg lige stoppe dig. Gør sig fortjent til, den kan ja, ja. jeg ikke lide. Nej, nej, det var derfor, jeg sagde det, fordi jeg vidste, at jeg kunne tænde en lille knist. Ja. Vi ved meget godt, at Kongehus jo sidder. Det er jo et spilrum, som er meget snævert i forhold til, at sådan er det jo. At det har måske også noget at gøre, altså den næsegrushed, som vi taler om, indtræder måske også netop på grund af, at Kongehus jo netop sidder og bestemmer suverænt, hvem de vil tale med, hvornår. Ikke? Kan du helt frasige dig, at du måske skruer 10-20% ned for den øh, kritiske journalistiske tilgang, du egentlig synes er den rimelige, hvis du for enden af tundlen ser øh, Jakob Stine Olsen og regenten sidde og, og drikke eftermiddagstib på Amalienborg. I så fald håber jeg, at du kommer efter mig. Det kan jeg love dig for at <laughs> Men, æh... men er, du, er du enig i, at, at, at, ja, ja. at der er den mekanisme, det, som det, man skal det, være det, opmærksom på? Det, det er lige, lige præcis. Jeg sidder jo selv og siger det. det skal man, den skal man uh, virkelig være opmærksom på. Uh, men som sagt, vi skal ikke, det, er ikke, det er ikke en podcast, der er sat i søen for at sige, at nu kommer den republikanske podcast, som alle har ventet på, som skal uh, få skovlen under kongehuset. Det er sådan set ikke uh, mening men Den har, en, en, uh, den har en, uh, også sådan en ren informativ kulturhistorisk bløde og det. Men, men dog, nu her det betyder ikke, at der ikke skal stilles kritisk kritiske spørgsmål. spørgsmål i noget, som øh, måske i virkeligheden har et andet udgangspunkt. Og, og det vil også ske, hvis den her interviewaftale mellem Jakob Dinosen og regenten skulle blive sådan noget, så vil du også stille de kritiske spørgsmål? Øh, altså, øh, jeg er helt sikker på, at øh, det mest af det er, er desværre nok godkendt i forvejen, hvis man skal gøre så forhåbning om det. Jamen kan du... Det må jeg så lige spørge dig om, Jakob. Kan du som journalist gå ind på en præmis, hvor du skal ned på Amalienborg og interviewe en autoritetsperson i det her samfund, hvor spørgsmålene skal være godkendt på forhånd? Kan du virkelig gå ind på den? Ah, øh, øh, li lige det her tilfælde, så er vi nok nødt til det. Mener du, Æ, du det? det ved du, jeg er ked af det, Henrik, som sidder og griner over hele femhånden. Det gør vi hver eneste dag. <laughs> i forhold til, øh, øh, når folk skal godkende citater og sådan noget. Sådan, øh, øh, det er jo deres ret. Det vil jeg ikke sige alligevel. Øh, der bliver, øh, det kan vi roligt afsløre her, bliver indgået så mange beskidte aftaler hele tiden i forhold til at få ting i medierne. Øh, så det er ikke skidt. Det vil ikke være første gang. Så du skulle gerne under på en erklæring om, du kun stiller alle de artige spørgsmål til dronningen, hvis du får foretrædet. I det her tilfælde tror jeg ikke, det vil blive... Så, så, så, så må vi undvære hende, kan man sige, ikke? Jakob, ja, tusind tak fordi du kom forbi. Jakob, det er jo sådan set det, som Mikkel prøvede at sige. Tak for din beklit og heller og lykke med podcast. Tak skal jeg have. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Henrik, så har vi jo lige lidt øh, tid her til sidst, hvor vi kan kigge på, hvad der ellers er sket i medien. Og jeg synes jo en af de vildeste, det var den her sag med TV2, som øh, lancerede den her nye øh, TV-serie, der hedder Krigeren. Øh, ja, for som øh, de sendte en, øh, en pressemeddelelse eller en, en anmelder ud ja, til, den var, de, øh, den var klausuleret. Den var klausuleret. Det er jo, altså, klausuleret. Det jo betyder at anmeldelsen bliver underlagt forskellige krav. Det her, det var lidt specielt, fordi meddelelsen der fremkik, der at med hensyn til anmeldelser, så skal jeg lige sige, at vi har klausuleret alle anmeldelser til efter Hjern. Men mindre de sniger sig op på fire stjerner eller mere, så må jeg gerne bringe på forkant. Hvis det er I, hvis, hvis det var fire stjerner eller mere, så måtte man så godt bringe. Ja, jeg kommer jo snart med en bog, det gør du også, Michael. Jeg, jeg gør hjem. faktisk, at jeg, jeg jeg det, jeg jeg det, det, det kan inspirere det her. Altså, jeg tænker lidt, at øh, man måske kunne sige, at man så kunne sige, at, altså, de behøver slet ikke at bringe anmeldelsen, hvis den var under øh, I, måske fire eller fem stjerner. Altså, Claus og på den måde, at anmeldelser under fire fem stjerner, simpelthen ikke... Må de må simpelthen ikke trykkes. Det kunne være et rimeligt uh, krav, men det tror det jeg slet ikke det er relevant en nye for, for nogen af borgersbøger. Vi er jo nødt til lige alvorligt at sige, at, at, at, at trods alt har TV2 lagt sig fladt ned og sagt, at det her det var en, øh, en beklagelig fejl. Ja, det var en, det var en lidt pinlig fejl. Æ, Katrine Brygner, der er PR-chef for, for TV2, de erkender, hun kender i BT, at de har lavet en klokkeklar fejl, og at de vil sende rettelse ud snarest. Men er det ikke de sjove ting, eller pussy ting i hvert fald, det er, at øh, faktisk i, i de forskellige medier, der har anmeldt serien, der, der får den så over fem øh, stjerner. I Soundvenue, der får den fem ud af seks stjerner, og i Echo, der får den også fem ud af seks. Og det er jo næsten lidt synd, fordi ja. det, der er jo ikke nogen, der kan sidde tilbage og tænke, kan nok vide, om det bare var for, fordi de gerne vil være på forkant med anmeldelserne. Der, der har jeg nu så meget tillid til anmelderne rundt omkring, øh, at øh, der er ikke nogen, der kan købe sig til gode anmeldelser, trods alt, var. Ej, mund, mund dog. Nå, men så var der jo, nu bliver vi lidt ved TV2, der var jo premiere på øh, Henrik Sass Larsen og Søren Pinds nye øh, samtaleprogram på TV2 News. Øh, to politikere, som i øh, anmeldelsen i politikken skrevet af Henrik Palle øh, betegnes som selvtilstrækkelige, skallesmækkende mimoser. Ja, det er en hård karakteristik, og man må sige, at øh, over i information der anmelder Rasmus Elmelund, han øh, skriver, at øh, programmet det er jævnt kedeligt, øh, og så tilføjer han, at programmet er en spøjs mellemting mellem talkshow-formater som Libert og formater som, som Tirsdagsanalysen, og hyggelige formater som Ellemann og Lykketoft. Men man savner de kritiske spørgsmål, der kunne have givet diskussionerne mere tyngde. Ja, prøv lige at høre, hvad, hvad Henrik Palle skriver... Resultatet er indtil videre bedømt på grundlag af det første program onsdag aften en hidtil uovergået omgangssludder, der får palaver i News Co. til at fremstå som en kilde af lydighed og i øvrigt de fleste som værende portalen til indsigtens selv, eller han fortsætter den gode Henrik Palle. Begge de her, og her taler vi altså om de, må jeg forstå, selvtilstrækkelige skaldesmækkende mimosa, begge de her er notorisk æh, selvtilstrækkelige, læg dertil, bedrevidende, småargante, med et vis besborgeligt skær over sig. Derfor er det absurd, grænset til det fjollede og forestille sig, at der skulle kunne foregå en urban, dannet dialog dem imellem, selvom såvel Pind som Sas Ønder, fremstille sig som Dannelsens oplysningens- og civilisationens edlige riddere, som med dragende svær rykker i felten for demokrati, ytringsfriheden og et højere vandtryk i Københavns kommune. Jeg, jeg tror, de skulle have overvejet at have klausuleret de anmeldelser ja, der til hårdt ved De er simpelthen er den er den her, er en medarbejder i TV2-kommunikation, der ikke i tilstrækkelig grad har fat i Henrik Palle og Rasmus Elmhjælp i informationen der, fordi så var de her anmeldelser aldrig. Så havde de aldrig set dagens lys. Nej, det havde de nok ikke. Det havde de nok ikke. Men det kan være, at det kun er begyndt at være vanskeligheder. Og så kan vi jo sådan lige som hurtigt ting her på Falleræbet sige, at der var jo den store DR-koncert på Rådspladsen i går. Der kom 30-40.000 mennesker, ser ud til. Og der kan vi så allerede se nu, at der er rejst en større diskussion om, hvor vi DR-medarbejdere politiserer. Fordi øh, flere DR-medarbejdere, blandt andet Kurt Strand, der har været på Danne Media magasin han øh, mener, kan nok vide, om det kunne lade sig gøre. Og her. Henrik Leniger har også været ude. Ja, og der må vi jo så se, det kan jo være, at det er noget, vi følger op på i et senere program, om, øh, om det kunne vel sig altså gøre for andre at have den her koncert. Men det var i hvert fald, hvad vi havde for Q&A her i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. Ved siden af mig i studiet var Henrik Kvart, i teknikken. Der sad Kasper Risgaard.